Papagalul Verde de Marta Bibescu Traducere, prefață și tabel cronologic de Constantin Popescu Editura Minerva, București, 1998 Citește Simona Soare Prefață La apariția papagalului verde în 1924, Marta Bibescu are 38 de ani și s-a stabilit din nou la Paris după ce a petrecut anii primului război mondial, 1914-1918, în România și apoi în Elveția împreună cu mama ei. Este o perioadă dificilă, căci revenirea la Paris a fost anticipată de zvonurile persistente ale unei așa zise colaborări cu nemții în timpul ocupației Bucureștiului și a plecării ei din țară. Marta Bibescu contează pe un singur lucru pentru a fi din nou acceptată de societatea franceză, de aristocrați și de mediile politice. Are o reputație literară solidă și variată. A început prin a scrie poeme parnasiene, unele rămase în manuscris, altele apărute prin reviste literare. În 1908, ca urmare a unei călătorii în Persia, a înaintat spre publicare la Așet, manuscrisul lucrării Cele opt paradise, evocări lirice și docte ale voiajului întreprins în compania soțului și a unui grup de prieteni. Marta e pe cale să se consacre. Această prințesă balcanică, înrudită prin soțul ei cu unele din cele mai selecte familii aristocratice din Franța, fină, inteligentă, erudită, vorbind și scriind franceza mai bine decât francezii și mai ales de o și eleganță impunătoare, a cucerit lumea literară, o scriitoare pe cât de talentată, pe atât de bine informată despre problemele politice ale vremii. Robert de Montesquieu, cerberul aristocrației literare, se declară cel puțin deocamdată cucerit de ea, la fel ca și celebritățile epocii, Proust, Clodel și mulți alții. În anul următor, Academia Francezei decernează Marele Premiu pentru cele opt paradise, consacrare rapidă și neașteptată. În 1912, așteptările admiratorilor săi sunt satisfăcute de o biografie romantică, Alexandru Asiaticul, evocare puternic, lirică și metaforică a virtuților misteriosului împărat al grecilor, angajat într-o luptă celebră cu Persia. Cartea e salutată cu noi ovații, personaj istoric, cadru mitic și fabulos, limbaj exaltat, singurul capabil să reliefeze un personaj atât de ilustru. O carieră în ascensiune rapidă a devenit nu numai amica poeților, dar și un personaj marcant în lumea rare fiată a foburgului Saint-Germain, deși unii au rezerve asupra idilei ei cu prințul moștenitor al Germaniei. Războiul și complicațiile lui amână până în 1921 activitatea Martei Bibescu. Pentru a câștiga o parte din admirația pierdută, Marta Bibescu se face cronicarea mamei soacrei ei, ale cărei scrisori le atnotează, prefațează și publică în 1921 sub titlul O Fică a lui Napoleon. Încercare de a dovedi prin legăturile foarte labirintice ale soacrei ei că, de fapt, în sângele fiicei și al copiilor acesteia curge sânge napoleonian. Prefațat de Frederic Masson, volumul e mai ales o încercare de legitimizare a aristocrației ei. Doi ani mai târziu publică Izvor, Țara Sălciilor, un tablou idilic și bucolic al vieții din România, Țara Sălciilor. Tonul reamintește efuziunile romantice din notele de drum sau biografia precedentă. În viața ei publică, Marta, căsătorită încă din 1902 cu prințul George Valentin Bibescu și mama unei fetițe, Valentina, născută în 1903, circulă mai ales la Paris în compania abatelui Munie, confesorul lumii mari și un om de un gust rafinat. În acești ani s-au petrecut și alte schimbări în viața ei. A devenit o scriitoare de limbă franceză și numai de limbă franceză, a renunțat la religia ortodoxă în favoarea celei catolice și a devenit Prancez Bibescu. La fel ca mediile aristocratice și literare pe care le frecventează, Marta Bibescu afișează o intransigență morală și o rectitudine spirituală ce par inspirată de lecturile repetate din Chateaubriand. Papagalul verde face senzație, deși nu aceea așteptată de autoare. Cititorilor le vine greu să recunoască în autoarea acestui roman morbid pe pioasa și sobra prințesă. Romanul e transparent autobiografic, mai ales pentru cei din România care erau la curent cu problemele penibile ale soților Bibescu și ale familiilor lor. În prima lui parte, romanul e un fel de răfuială brutală cu mama și sora ei. Iată, pe scurt, datele biografice care au servit aproape identic la structurarea epică a cărții. Marta s-a căsătorit la 16 ani cu un bărbat cu șapte ani mai mare ca ea. Căsătoria a reprezentat și o evadare din atmosfera sumbră și deprimantă a familiei Lahovari. La nașterea ei, Marta fusese precedată în familie de o soră, Ioana, care va muri în 1911, și de un frate, George, născut în 1884, speranța disperată a doamnei Lahovari de a avea un moștenitor bărbat. În 1892 moare George, iar încercările doamnei la de a avea un nou fiu se soldează cu eșecuri. Urmează în ordine, după Marta, Marieta, moartă la scurt timp după naștere, apoi Matlen în 1893 și Margherit în 1897. Între doamna Lahovari și cele patru fiice ale ei, e ciudată predispoziția pentru nume care încep cu ma, Marta, Marieta, Matlen, Margherit, s-a creat o prepastie, s-a strecurat un fel de indiferență față de ele, ca și cum ar fi fost răspunzătoare de moartea fratelui lor. Mama are un fel de ranchiună tenace și irațională împotriva fiicelor ei și ajunge să le evite și să le ignore. Starea la doamnei Lahovari că, într-o melancolie morbidă, din care doar sinuciderea ei la Lozan în timpul războiului o va scăpa de fantomele care o bântuiau. Situația nu e cu nimic mai bună în ce privește relațiile dintre surori. Margherit, fire capricioasă și cam instabilă, care a moștenit evident temperamentul mamei ei, se sinucide acasă la sora ei Matlen, căsătorită în Italia cu un diplomat. Marta își acuză singura soră încă în viață de a fi contribuit voluntar și premeditat la această moarte prematură și îi va purta lui Matlen o ranchiună demnă de mama ei, refuzând să mai aibă de-a face cu ea până la moarte. Este vorba de o perioadă de 55 de Ani. Iată canavaua papagalului verde. Cadrul e diferit, ne aflăm la Biariț, într-o familie de exilați ruși. Povestitoarea, căci romanul e scris la persoana întâi, descrie familia. Un frate mort de mic, adulat și adorat de mama lui, două surori mai mari, Elizabet și Anne, pierdute prin pensioane, o altă soră mai mică, moarte la naștere, apoi Olga, demonul familiei și cea răspunzătoare de moartea lui Marie, sora lor cea mai mică. Datele sunt strict biografice, până și numele domnișoarei Gray, institutoarea engleză a familiei Lahovarii, apare în carte, la fel ca bătrâna Doică, vezi Mama Uța sau Maria. Domnișoara Vignon e domnișoara Vio, preceptoarea franceză angajată de familia Lahovarii. Casa enormă și rece în care locuiesc la malul oceanului, clădită pentru a adăposti o familie numeroasă, e un fel de cavou. Mama își plânge fiul dispărut în compania unei cumnate din Anglia, mătușa Alex, la fel de neurastenică și de bizară ca și ea. Îl evocă pe Sasha, îi comemorează moartea ca pe aniversare a unei noi vârste, îi aranjează hainele pe pat, aprinde lumânări votive și continuă să discute despre el ca și cum ar fi trăit și ar fi continuat să existe în toți acești ani scurși de la a moartea lui. Eroina crește în prezența acestui dispărut, mai viu decât toți cei care le vocă necontenit și jignitor la adresa surorilor lui. Pe acest fundal sinistru apare papagalul verde, scăpat într-o duminică dintr-o casă de lângă biserică și care s-a așezat pe manșonul eroinei. Obiectul dragostei mele e o izbucnire de culori, de libertate și de exotism în viața posomorâtă dusă acasă. Deși mătușa Elix ar dori să cumpere, părinții se opun cu strășnicie, susținând că pasă e primeștioasă, aduce bol și firește e o insultă la adresa celui mort. Momentul de fericire atunci când iubeam fără să vreau nimic îi adâncește tristețea și planurile de sinucidere de care o scapă domnișoara Vigno. Căsătorită la 16 ani, o altă coincidență cu un văr, bibeștii erau înrudiți cu familia la Hovari, Marta se pomănește soția unui sportiv, George Bibescu era automobilist și aviator, și un fel de anexă la partidele lui de polo pe cai. Soțul indiferent moare însă într-un accident și povestitoarea rămâne văduvă tânără și grapnic consolată. Dacă până în acest moment romanul păstrează totuși o notă realistă, ceea ce urmează a uimit cu siguranță pe admiratorii ei catolici și Moral. Mai întâi, o serie de coincidențe aiuritoare menită să stabilească impresia și apoi certitudinea unei fatalități în familie, un fel de blestem ereditar împrumutat din scrisorile persoane ale lui Montesquieu. Cu puțin înainte de moartea soțului, povestitoarea îl însoțește la moșia familiei ei de la Gacina, unde le cunoaște pe mătușa și pe bunica ei, care îi declară că seamănă ca două picături de apă cu Maria Sergeevna Dolgoruchina, o străbuna a ei. Totodată, eroina seamănă leit și cu sora ei mai mică, Mari, cea pe care o urăște Olga. Străbuna avea un frate, Alexandru, deci Sașa, un tânăr ofițer de care s-a îndrăgostit. Bunicul lor, Ivan Pavlovici, a luat parte la conspirația în împăratului Paul și a fost exilat pe viață la Gacina. Lucrurile continuă să se complice, căci bătrânul moare nebun, iar fica lui, mama celor doi copii incestoși, moare din dragoste pentru burghez. Între timp, fratele și sora, care și-au luat ca pseudonim numele de Aferidon și Astarte, vezi scrisorile Persane, sunt descoperiți de părinți și siliți să se despartă. Nici măcar nu știau că se vârșau o crimă, atât erau de îndrăgostiți unul de altul. Alexandru se sinucide, sora face o căsătorie nefericită, dar se regăsesc în moarte, fiind îngropați unul deasupra celuilalt în cavoul de la Gacina. Acestei premise incestoase îi urmează o punere în scenă a destinului cu totul fantastică și care ajunge în curând la un absurd total. Odată cu Revoluția Rusă din 1917, tatăl eroinei pleacă la Stockholm să reglementeze afaceri de familie cu un avocat de acolo. Fica lui îl urmează la cererea lui, aducând unele documente din Franța. La sosirea ei în Suedia, află de moartea tatălui. Avocatul o îndreaptă spre o familie de ruși exilați, Soltikov, care au un fiu, Felix menit să-l salveze pe țar din captivitate. Cităm Felix avea o misiune sfântă de îndeplinit să-l răpească pe țar ținut prizonier de bolșevici la Tobolsk. Așa o încredințează pe povestitoare doamna Soltikov. După spusele ei, destul de criptice, fiul era ținut în carantină de autoritățile suedeze și nu putea realiza marea lui misiune în viață decât cu ajutorul tinerei văduve. Soluția propusă de ea e foarte extravagantă, dar cartea a încetat între timp să mai pretindă că reflectă realitatea. Tânărul Felix avea să se îmbrace în haina de femeie, să-și părul și să treacă drept fiul cameristei eroinei, urmând să-l ia cu ele din țară pe baza unui pașaport fals, întocmit la repezeală. Aveam să aduc în Franța un tânăr care ar fi trebuit să treacă drept fiul minor al tatălui decedat. Felix va deveni fratele meu. Așa cum cititorul își dă seama cu mare stupefacție, Felix e fiul ilegitim al tatălui povestitoarei cu doamna Solticov. Planul se îndeplinește și ajungă în Franța, unde dau de o situație pe măsura complicațiilor din Suedia. Marie s-a îndrăgostit de un tânăr ofițer englez, Renelino, fiul unei aristocrate engleze, situație împrumutată de Marta Bibescu din aventurile sentimentale ale lui Margherit la Hovari în timpul războiului. Tânărul firav și cam distrat nu vibrează însă la lui. Marie. Felix ia numele de Sasha, deci Alexandru, și se îndrăgostește de Marie, care însă îl iubește pe Renelino. Ca urmare, a intrigilor olgăi maritată între timp cu un aventurier, Marie se sinucide în parc exact acolo unde încercase și povestitoarea să se spânzure. Sasha, adică Felix, se îndrăgostește de eroină, fiindcă se mănăleit cu sora ei, el fiind însă fratele lor. Se repetă istoria cu Maria Dolgoruchina și Alexandru Sasha. Ca și străbunul plecat să lupte la Waterloo, Sasha își urmează menirea lui de salvator al țarului și pleacă în Rusia. Eroina face bilanțul, o soră nebună, alta nevropată, mama e într-un azil de nebuni, tata a murit, Maria a murit, Olga a dispărut. Coloneii englezi din casă au plecat în Anglia ca și Renelino, până și servitorii dau bir cu fugiții. Fatalitatea și-a spus cuvântul. Tatăl și mama ei erau veri, Felix și Marie erau frați, povestitoarea și Felix erau frați. Concluzia povestitoarei e că numai retragerea din lume și anume la o mănăstire din India îi va aduce liniștea și va evita lanțul de tragedii și de incesturi. Îi lasă domnișoarei Vigno papagalul verde pe care l-a primit între timp de la unul din coloneii aflați în convalescență la ea acasă. Dacă Felix m-a iubit, e fiindcă m-a luat drept o alta și am să am destul curaj pentru a rezista atracției unei iubiri atunci când știu că nu sunt adevăratul ei obiect. A muri nu ar fi de ajuns, doresc să mor de propria mea moarte. Iată rândurile finale ale acestui roman, descris de autoare în prefața dedicată lui Antoine Bibescu, drept un eseu romantic. E foarte greu de găsit o definiție acestui roman și asta e probabil marea lui calitate. Este fără îndoială un eseu, ținând seama de numeroasele aforisme asupra vieții, nenorocirii, incestului, pe care Marta Bibescu nu-l condamnă, căsătoriei, frumuseții trăgătoare a femeilor, inconstanței și răutății bărbaților. Lanțul de incesturi e, de fapt, o fatalitate regizată de timp și inspirată de Montesquieu. Papagalul verde, simbolul dorinței nerealizate și mai târziu abandonate, nu reușește să împrăștie doliul care înnobilează. În locuința tenebroasă a familiei, dorința e o pasăre pace. Narațiunea extrem de bizară și-a găsit și un stil corespunzător. În locul frazelor bogate, lirice și maestuase din notele de drum din Persia sau din imaginea de epinal a unei românii de carte poștală ilustrată, apare o notație scurtă, reținută, indiferentă și chiar cinică, care ar încânta pe unii critici. Povestitoarea se referă la surorile ei, drept copiii mamei mele. Paul Clodel e mistificat de roman că ce are sentimentul că e scris cu o peniță înmuiată în vitriol și că mirosul de tămâie sfântă și de confesiune e de fapt o doare pestilențială a infernului. Acest roman al nebuniei, sinuciderii și incestului se desfășoară într-un cadru funebru. Mănăstiri de călugărițe Bernardine, care au făcut jurământul tăcerii și al renunțării la toate bucuriile vieții, morminte, cavouri, răniți de război, ciopârțiți de mâini, picioare sau de toate membrele, aziluri de nebuni și, în final, moartea, suprema egalizatoare a tuturor dorințelor nerealizate. Meritul enorm al Martei Bibescu a fost, de fapt, curajul de a ataca o astfel de temă și toate implicațiile ei morbide sau patologice. Acest roman al resemnării, fatalității și nebuniei strălucește ca un soare negru pe cerul plin de aștri al creației ei literare, bogată și barocă. Între 1924 și 1935, când apare Egalitate, ultimul roman al Martei Bibescu, activitatea ei literară se desfășoară sub semnul unei tematici baroce. O vizită la Beșluri, acasă la Anatol Franz. Catrin Paris, romanul ei de mare succes. Turcoaza, povestiri exotice. La bal cu Marcel Proust, scrisori și adnotații. Noblețe de robă, articole despre modă publicate în Vogue. Patru portrete sau portrete de bărbați, printre care și cel al regelui Ferdinand. Zile în Egipt, note de drum. Casa Bunului Dumnezeu, evocări, pagini din Bucovina și Transilvania, descrieri, Cruciada pentru Anemona, scrisori, o prefață la romanul Smaralda de Lordul Thompson of Carrington și scrisori ale unor luptători englezi, traduceri de scrisori trimise de soldații englezi în primul război mondial, iar apoi în 1935, egalitate care explodează ca o bombă, deși de data asta de natură politică. Ca și în papagalul verde, Marta Bibescu se inspiră dintr-o experiență personală tragică. Căsătoria ei la 16 ani cu George Valentin Bibescu a făcut o prințesă, a introdus-o în mediile aristocratice de la Paris și a dat-o fică. Dacă fațada pe care o arată lumii e una de invidiat, o femeie foarte frumoasă, talentată, celebră, curtată de scriitori, oameni politici sau de lume, amica lui Prust, Cocteau și Clodel, în viața ei intimă lucrurile se desfășoară cu totul altfel. După afirmațiile lui Ghislang de Disbach, biograful ei, Marta Bibescu, după ce a dat naștere ficei ei în condiții grele când era să-și piardă viața, ar fi renunțat la orice contact sexual cu un soț cu care nu avea absolut nimic în comun. După primul moment de infatuare cu un bărbat la rândul lui Chipeș, un sportiv de clasă internațională, un adulat al femeilor frumoase cărora nu le poate rezista, Marta îi declara a lui Münie că nu mai are nicio legătură cu soțul, care, printre altele, ar fi fost infectat cu o boală venerică luată de la una din amantele lui. Reproșurile aduse soțului apar în scrisorile către Abate. Un om senzual, inconstant, superficial. De fapt, între Marta, mare amatoare de saloane literare sau aristocratice, de recepții, baluri, serate, premiere, abați literari, prinți și duci, prim-miniștri și regi galanți gen Alfons al 13 lea al Spaniei și soțul ei interesat de aviație, curse de mașini și mecanică în general, nu există decât un fel de amintire a unei iubiri scurte și nefericite. George Bibescu onșală și nu e de mirare, ținând seama că Marta e fie plecată în străinătate, fie înconjurată de și oameni de lume străini veniți în vizită la Posada și mai târziu la Mogoșoaia. Există un dicton celebru, ceea ce mă deranjează în moralitate e moralitatea altora și Marta îl ilustrează de minune. După idila ei publică cu prințul moștenitor al Germaniei, care e catolic, căsătorit și are copii, urmează o alta cu lordul Thompson, pe atunci atașat militar la București, și apoi încă una cu prințul de Beauvau-Craon, descendentul unei mari familii aristocratice franceze. Toate se termină neplăcut. La începutul anilor 20, Marta îl cunoaște pe René de Jufnel, politician socialist radical, un om cu un trecut pitoresc și instructiv. Fiul nelegitim al unei femei de serviciu, Jufnel e tipul demagogului politic, parvenit și cinic. În ciuda ideilor lui radicale, cu care și-a început cariera ca ziarist în provincie, René de Jufnel se căsătorește cu fica unui patron de ziar în cea mai bună tradiție a romanelor populare. E un tip venal și duplicitar care și-a publicat vituperațiile antimonarhiste și anti-aristocratice în ziar și a ajuns deputat. Asta însă nu îl împiedică să divorțeze de prima soție în favoarea lui Isabelle de Comanche, o aristocrată, obiectul fostelor lui atacuri nemiloase în ziarul fostului socru. O abandonează însă și pe ea pentru Colette, scriitoarea, fire boemă bizară și pasionată, care va imortaliza romanța lor în cuvinte rămase nemuritoare. Îmi lipsește îngrozitor prezența unei ființe nedemne. Lui Colet și ea părăsită îi urmează Marta Bibescu, o altă aristocrată și încă una notorie și infatuată de prințesăria ei. Nu rămâne însă nici cu ea prea mult, căci își ia o nouă amantă în persoana lui Germain Pata, o croitoreasă. În fine, lista se încheie în toată splendoarea ei ridicolă prin căsătoria lui cu doamna Charles-Louis Dreyfus, una din cele mai bogate femei din Franța. Iată omul de care s-a îndrăgostit Marta Bibescu Nebunește și e gata de data asta să renunțe la soț, la titlu, la fică și la veniturile substanțiale aduse de fabrica de ciment a soțului de lângă Posada. Aventurile extramaritale anterioare eșuaseră inevitabil, susține Marta Bibescu în scrisorile ei adresate a lui datorită unei promisiuni făcute de ea prințesei Bibescu, mama lui George, nascută prințesă Riche de Caramanchime și fostă soție a prințului Dubofrumont, de, de care divorțase în urma unui scandal enorm care făcuse senzație sub cel de-al doilea imperiu temuta doamnă, retrasă la posada, cunoaște firea instabilă al lui Puffy și cere nurorii ei să nu-l părăsească niciodată. Ostracizată de aristocrația franceză ca urmare a divorțului ei, soacra Martei Bibescu e un exemplu pe care Marta nu vrea să-l urmeze, declară ea, deși există și alte motive, poate mai puțin elevate decât acesta. Prințul moștenitor ar fi o partidă interesantă, fiind foarte îndrăgostit de ea, dar nu are chef să-și lase soția și copiii. Thompson nu e încă lord, e sărac, trăiește dintr-o leafă mică și locuiește într-o cameră mobilată, o situație care nu încântă deloc pe Marta Bibescu. Prințul de Raon e foarte arătos, rafinat, de neam mare, dar are o mamă care se opune cu furie la căsătoria unicului ei fiu cu această prințesă danubiană divorțată. Și-a amenințat fiul și vorbește serios cu desmoștenirea. Partida, atrăgătoare prin numele viitorului soț, e totuși o afacere proastă, căci nu-i aduce un venit capabil să-i asigure un stil de viață european demn de ambițiile și poziția ei în literatură și societate. Pasiunea se destramă după o lungă agonie. Romantică cu scrisori, vizite și jurăminte. René de Jufnel nu are un nume, nu are bani, dar are un trecut pe cât de dubios, pe atât de fascinant. Marta Bibescu, abandonată rapid de amantul necredincios, plânge pe umărul mamei lui și îi așteaptă revenirea. Pentru el e gata să renunțe la titlul ei de prințesă și chiar și la fabrica de ciment, ca să nu mai pomenim de poziția ei socială. Egalitate e inspirat de celebrul dicton al Revoluției franceze Libertate, egalitate, fraternitate și folosit pentru a demonstra falsitatea lui. Cartea se deschide cu un cadavru, Prințesa de călătorind cu mașina pentru a aduce cenușa soțului în cavoul familiei din cartierul Saint-Germain, are un accident rutier și se pomenește sub cadavrul șoferului, de unde e scoasă de Pierre Canio, deputat socialist radical, care întâmplător trecea cu mașina pe alături. Canio, al cărui nume e luat de la numele cameristei Martei Bibescu, Blanș Canio, scoate trupul prințesei din mașina zdrobită și de sub trupul șoferului. Urmează între cei doi o idilă romantică, flori, vizită pe ascuns, căci se tem de reacția lumii sau de opinia publică, reprezentată în cazul lui Canio, de partidul lui socialist și colaboratorii lui, iar în cazul prințesei, de casta ei și mai ales de socrul ei, ducele Băuf, mare senior feudal, dușman de moarte al Revoluției și tot ce a adus ea în Franța începând din 1789. Drumul deputatului spre inima prințesei e plin de hârtoape. Caniot, fără să vrea, face gafă după gafă când e vorba de fostele goplenuri ale familiei Lambesc sau de mormântul câinelui Mariei Antoaneta aflat în grădina palatului din Saint-Germain la Paris. Această lume deosebită îl descumpănește pe ministrul socialist obișnuit cu mitinguri de protest și de mascări în senat. Doamna de lambesc, care se teme de reacția socrului, meditează la ironia situației și are sentimentul că ar fi putut exista o soluție. Cităm se simțea fericită când își spunea că dacă Pierre s-ar fi născut în țara unde văzuse ea lumina zilei, Scoția, regele n-ar fi ezitat să-i ceară sfatul și în curând, recunoscând în el darul de a conduce, l-ar fi făcut pair pentru a mări cu această nouă contribuție, cursul fiduciar al acestei valori cu totul englezească, noblețea, am încheiat citatul. Ipoteza e mai degrabă fantezistă, ținând seama, în primul rând, că Pierre Canio nu e deloc interesat să devină aristocrat. Legătura lor, la început discretă, ajunge ca în toate aceste cazuri de notorietate publică și se complică serios. Pe scenă apare o anticăreasă repulsivă, duplicitară și dementă, îndrăgostită în secret de Pierre și presupusă a reprezenta în viața reală pe Elena Văcărescu, cu care Marta Pibescu a dus un război verbal. E vorba de o descriere nemiloasă, brutală și directă a cunoscutei femei. Domnișoara Eudoxie, în ciuda numeroaselor ei manevre, nu reprezintă nici pe departe o barieră atât de serioasă ca cea ridicată de vederile regaliste și iraționale ale fiului doamnei Dolambesc, care, în jurnalul lui, îl numește pe Pierre Canio, omul negru, un fel de fiară comunistă, răspunzător de executarea familiei imperiale ruse. Prințesa are deci de înfruntat nu numai un socru cu vederi feudale, dar și un fiu la fel de încăpățânat în prejudecățile lui de clasă și castă. Soluția găsită de prințesă e cea de a aduce la Paris pe fratele ei, ducele de Montjoy, mare aristocrat scoțian și om politic interesat de stabilirea unei păci sigure în lume. Fratele și amantul aveau să se cunoască și să clădească un pod peste diferențele lor de clasă sau politice. Ducele se leagă strâns de Pierre, în care recunoaște un colaborator inteligent și gata să urmeze sugestiile lui pentru a asigura pacea. Tot fratele Scoțian se va ocupa și de băiețelul rebarbativ pe care îl va lua cu el în Anglia, unde educația din școlile publice îl va debarasa de ideile lui reacționare. Finalul cărții e precipitat. În câteva pagini aflăm retroactiv și, dintr-un ferpar, că cei doi amanți nefericiți s-au căsătorit în cele din urmă, dar că deputatul a fost asasinat la scurt timp după aceea, dă nebuna de Eudoxia, mânată de o gelozie criminală. Rămasă singură, doamna Dulambesc, acum văduva Pierre Canio, născută Lady Macnab, moare și ea neconsolată. Cităm, mormântul săpat la cererea ei se află la marginea drumului și marchează locul accidentului, iar Pierre, singur, se odihnește fără posteritate în acel loc steril, partenonul, rezervat gloriilor Franței și unde familiile nu sunt admise. Pământul aceleiași țări îi păstrează la sânul lui, deși despărțiți, inegali în fața morții. Am încheiat citatul. Mesajul cărții, inspirat de lozinca celebră a Revoluției franceze, își găsește exprimarea în imposibilitatea celor doi soți de a fi îngropați împreună datorită tradițiilor ridicole și manevrelor politice ale epocii. Fără îndoială că principiul nobil al egalității e o utopie, ca și cel al libertății și fraternității universale sau măcar franceze. Marta se uită la fenomenul Revoluției și trage la țintă exact și ucigător. Prima Republică franceză 1792-1799 s-a încheiat după teroare 1792-1794 cu primul consulat al lui Napoleon, urmat în 1804 de primul imperiu 1804-1815. Franța i-a executat pe Ludovic al XVI-lea și pe Maria Antoaneta împreună cu mii de alte persoane pentru a scăpa definitiv de monarhie. Dar viața primei republici e scurtă, iar Napoleon nu numai că va crea o nouă aristocrație, dar va institui prima poliție secretă și va îngrădi serios libertatea presei. Revenirea burbonilor în 1815, ca și monarhia din iulie al lui lui Filip, conduc la revoluția din 1848 și instaurarea celei de-a doua Republici 1848-1852 Francezii au scăpat de un rege Și au votat pentru un împărat Napoleon al III-lea Cu care, după înfrângerea lui În timpul războiului cu Prusia Franța intra în cea de-a treia republică În 1870 Cea mai îndelungată Marta Bibescu scrie cartea la jumătatea anilor 1930 când Franța își schimbă președinții și primii miniștri cu regularitatea fanteziilor politice de dreapta sau de stânga. Pe acest fundal de promisiuni ratate, de speranțe trădate și de inconstanța maselor care uită prea repede trecutul și riscă să-l repete, scriitoarea se folosește de idila dintre două persoane reprezentând clase sociale opuse și se înarmează pentru un tir panoramic al celor mai sacrosancte principii franceze. Lozincile politice demagogice ale stângii Cetățenii, muncitorii, celei de-a patra republici De fapt, e vorba de a treia Cercurile aristocratice doritoare să-și însușească pe noi miniștri Cităm Grupurile, secțiile, cluburile, toți acești puri care l-au adus la putere Au nevoie de reputația lui și mai ales de legenda lui Am încheiat citatul Opinia publică, prost informată și stupidă, care o transformă pe prințesă într-o femeie depravată. Cităm cu inele pe toate degetele și dând pe gât grenadina. Am încheiat citatul. Aristocrații sănili rupți de realitate și aroganți. Cităm, trebuie să fi păcătuit de orgoliu toți acești aristocrați și aristocrate din Franța pentru ca amintirea lor să fi rămas atât de vie încât singurul cuvânt prietenos al poporului la adresa lor, după ce li s-au luat toate drepturile, să fie doar laudă că nu sunt orgolioși. Am încheiat citatul restaurările politice și mai ales monarhice. Cităm, stafiile sunt o companie de nesuportat încât mai devreme sau mai târziu toți incendiatorii devin administratori de muzee. Am încheiat citatul. Ciudată remarcă, aproape premonitorie, ținând seama de faptul că Palatul Mogoșoaia îi va fi confiscat autoare și transformat de noi satrapi comuniști în muzeu. În acest tir concentric, Marta Bibescu țintește mai ales spre două fenomene tipice societății franceze. În primul rând, înclinarea francezilor de a trata pe oricine nu e din clica lor drept acei oameni. se jean La. Al doilea obiectiv, la fel de vulnerabil și de penibil pentru francezi, este marea demagogie a Revoluției, nu numai în dictonul mai publicitar, dar mai ales în faptele ei. La moartea bătrânului duce Delboeuf, Pierre Caniot se duce la cimitirul Picpus, rezervat familiilor aristocratice, ai căror membrii au fost executați în timpul teroarei și aruncați într-o groapă comună sau cel puțin așa crede el până în clipa când, aflându-se în incinta bisericii unde asistă la serviciul funebru, își lasă privirea să alunece pe listele de victime înscrise pe pereți citat. A avut deci timpul să se uite în jur. Inscripția conținea numele a 1300 de condamnați ai anului 2, pe care tribunalul corecțional al comunei Parisului îi ghilotinase în Place de la Barrière du Tron. Relatarea doamnei Dulambesc îi revenie în minte cu o claritate ciudată. Începu să caute pe listă numele celor trei străbune de care vorbise ea și află cu stupoare amestecată cu groază, care era statutul civil al celor 1300 de dușmani care se odihneau în cele două gropi să pate în gradina Picpus. Acolo unde nu se aștepta să găsească decât aristocrați, dedu peste o mulțime de nume plebeiene. Pentru fiecare canonic, fiecare preot refractar, pentru fiecare ducesă, pentru fiecare conte, 10 căruțași, 10 muncitoare brodeze, 10 profesori de matematică și până și un ermit de profesiune țesător. Am încheiat citatul observație pătrunzătoare și atât de adevărată, deși rar recunoscută, mai ales din partea unei aristocrate. Cităm, revoluția a încălțat pantofii morților. Am încheiat citatul. Ce bine se aplică astăzi această remarcă atât revoluției ruse, dar mai ales celei comuniste din România, patria Martei Bibescu. Pentru fiecare fost ministru, fost industriaș, militar, politician sau moșier, sute de studenți, de țărani, de învățători, de oameni din popor, în numele cărora s-au comis toate atrocitățile Cartea capătă brusc nu numai o calitate de viziune, dar mai ales de avertisment. Cu 10 ani mai înainte de schimbările revoluționare din România, Marta Bibescu își prevestește inconștient plecarea din țară, pierderea averii, sărăcia și disperarea, toate cauzate de un fenomen social profund demagogic. Dacă papagalul verde a lăsat cititorilor și mai ales criticilor și admiratorilor o impresie incertă în ce privește ideile exprimate în paginile cărții, egalitate nu se mai pretează la niciun echivoc. Cartea e boicotată masiv, deși în tăcere. Furioși de a fi atacați atât de frontal în tot ce cred ei a fi mai sfânt în Franța, criticii, politicienii și chiar publicul de rând se simte vizat, insultat, calomniat. Nimeni nu găsește timp să discute afirmațiile din roman și cu atât mai puțin să le combată. Peste carte se așterne o tăcere lungă. Egalitate, spre deosebire de majoritatea cărților Martei Bibescu, traduse imediat în engleză, germană și chiar poloneză, e dată uitării și nu va fi niciodată reeditată. Faptul de a deranja atât de rău pe toată lumea e marca unui mare scriitor a unui spirit acid, nemilos și intransigent. Acest roman al unei idile grefate pe un pamflet politic exprimă o calitate puțin cunoscută a scriitoarei și anume aceea de pamfletară. Portretul Elenei Văcărescu adaugă o altă dovadă capacității ei de a fi extrem de critică atât cu francezii cât și cu lumea ei. Există în roman și unele atitudini ambigue ca și unele naivități de politică internațională. Ambiguitatea cea mai evidentă privește atitudinea Martei Bibescu în legătură cu o anumită parte a aristocrației franceze față de care vădește o admirație amestecată cu invidie. Prințesa de Lambesc, cu care este posibil să o identificăm pe autoare, aparține unei aristocrații istorice, adică purtătoare de nume care au avut rezonanță istorică sau literară, Montesquieu, Chateaubriand, de Ghiș, Noaie și alții. Excepția se extinde și asupra aristocrației scoțiene, vizitată de Marta și care pare să aibă un caracter democratic, întrucât stăpânii castelului iau masa cu servitorii sau se roagă împreună. Teza e dezvoltată pe larg de Ghislang de Disbach în biografia lui foarte pertinentă și pătrunzătoare. Excepțiile apar nici vorbă și în mijlocul politicienilor socialiști. Vezi cazul lui Canio. Naivitatea cea mai mare este legată de soluțiile propuse de Ducele de Montjoy, un aristocrat scoțian catolic, făcută lui Pierre Caniot, omonimul lui politic. Dacă ar fi să-l credem pe Duce, există o soluție practică la amenințarea războiului, venită de peste graniță, din Germania. După ce denunță incompetența și extravaganța ligii națiunilor, devenită un fel de restaurant internațional de lux, Ducele are sentimentul că există o soluție pe cât de simplă, pe atât de practică și de naivă. Tipărirea unei mărci internaționale folosită în toată lumea și chiar în Japonia, urmând ca banii adunați de pe urma comercializării ei să fie folosiți pentru construirea unei flotile aeriene internaționale care să patruleze aerul și să pedepsească țările belicoase. Încântată de propunere, prințesa Dulambesc vine și ea cu o sugestie. Cităm. Le vorbi de un drapel care ar fi trebuit inventat pentru a aduna oamenii în jurul acestei idei. Propuse să fie pictat un curcubeu. Fundalul va fi alb, culoare care le rezumă pe celelalte șapte. Am încheiat citatul. Această idee apare la patru ani înainte de ocuparea Poloniei și peste un an a Franței. Culmea ironiei e că Japonia, aleasă de duce pentru a servi ca exemplu de țară participantă la marca internațională, se va alătura Germaniei naziste, Italiei fasciste și va participa la Marele Măcel Mondial. Aceste naivități nu impietează împietează însă asupra caracterului de pamflet social atât de virulent, de precis și de larg, îndreptat împotriva instituțiilor corupte și a mentalității greșite a francezilor. Egalitate e un dezastru financiar și Marta are nevoie de bani. Până la începutul războiului, când trăiește o mare parte din timp în Franța, Marta Bibescu se lansează într-o serie de biografii istorice, sentimentale și facile, pe care le semnează din jenă fără cu pseudonimul Lucille Ducot. O dragoste tandră al lui Napoleon, Maria Valevska. Carlota și Maximilian, amanții chimerici. Katia sau demonul albastru al țarului. Ultima, ecranizată în Franța, având în distribuție pe Daniel Dariu și pe John Lauder. Cărțile se vând peste speranțele ei, iar drepturile pentru adaptarea cinematografică sunt substanțiale. Războiul osilește să revină în România, unde, de la Mogoșoaia, conduce un fel de salon diplomatic, primind miniștri, scriitori străini și rudele apropiate. În septembrie 1945, alertată de ambasada Franței că s-ar putea să fie arestată, Marta Bibescu părăsește România la bordul unui avion englez cu destinația Napoli, de unde pleacă la Paris. Urmează pierderea posadei și a Palatului Mogoșoaia, confiscarea pământului și deportarea fiicei Valentina și a soțului ei, Dimitrie Ghica Comănești, la Curtea de Argeș, unde vor trăi ca deținuți politici. La 2 august 1956, după 9 ani de domiciliu forțat și privații îngrozitoare, fica și ginerele ei ajung la Paris ca urmare a intervențiilor vicemareșalului aerului englez Donald Stevenson. Activitatea literară a Martei Bibescu se va concentra de acum înainte în câștigarea existenței cu ajutorul scrisului. Volumele care urmează sunt fie note de drum sau biografii ocazionale, Roma în fine regăsită, Ducesa de Germant, Elisabeta a doua, Churchill, volume de corespondență, cum ar fi schimbul de scrisori cu Paul Claudel și în fine, Nimfa Europa, primul volum dintr-o vastă frescă biografică menită să dovedească măreția originii ei și a soțului. Este un eșec grandios care Merită însă o analiză mai amănunțită pe care cadrul restrâns al unei prefețe nu-o îngăduie. Marta Bibescu a murit la Paris la 28 noiembrie 1972. Este mormântată la Menar, fosta proprietate a soacrei ei. Pentru cititorul român, traducerile din opera acestei scriitoare premiată de Academia Franceză și membră a Academiei de Limba și Literatura Franceză de la Bruxelles vor fi o revelație. Până în 1990, doar două dintre cărțile ei au apărut în traducere românească, Izvor, Țara Sălciilor și Smaralda, care este, de fapt, romanul Lordului Thompson of Carrington, cu o prefață de Ramsey MacDonald și o introducere de Marta Bibescu. În ultimii ani, o semă de traduceri importante din lucrările ei, romane, schimburi de scrisori, au început să contureze pentru publicul românesc figura extrem de fascinantă și multilaterală a Martei Bibescu. Cele două romane prezentate în biblioteca pentru pentru toți, vor completa imaginea Martei Bibescu ca o romancieră cu o mare imaginație și varietate de stiluri. Tabel cronologic 1 viața. 1886 se naște la București la 26 ianuarie Marta Bibescu, fiica lui Ion Lahovari și a Emei Lahovari, născută Mavrocordat. Marta e cel de-al treilea copil în familie, fiind precedată de Jean, Născută în 1882 și George, născut în 1884. O altă soră, Mariet, născută după Marta, va muri la naștere. 1892. Moare George la Hovari, singurul băiat al familiei, eveniment care va afecta serios starea mentală a doamnei la ca și atitudinea ei față de cele patru fete. Moartea lui George și repercusiunile ei asupra familiei vor constitui tema romanului Papagalul Verde. 1893. Se naște Madeleine, cea de-a treia fică a doamnei la iar în 1897 Margherit, cea de-a patra și ultima ei fică. În 1895, Marta, întovărășită de mama și de sora ei, călătoresc în Franța la Biarritz, pe coasta Atlanticului, unde o frecventează pe Natalia, născută Keșco, fosta regină a Serbiei, româncă din Basarabia, înrudită cu ele și pe care o va numi mătușa mea regina. În 1896, Marta frecventează neregulat cursurile pensionatului Duboc-Labiariț, o școală particulară de fete de unde e exmatriculată sub bănuiala de a fi copiat la un examen. 1900 face cunoștință cu viitorul rege Ferdinand al României, de care va rămâne foarte atașată. Marta e pețită de familia Gica Comănești pentru fiul lor, partidă care nu se va realiza. 1901. Se logodește în secret cu George Valentin Bibescu, fiul prințului George Bibescu și al prințesei Valentin de Riquet de me, divorțată de prințul Paul de Beaufrumont. 1902. Marta se căsătorește cu George Valentin Bibescu, născut în 1879. Moare la Constantinopol, prințul George Bibescu, trimis acolo în misiune oficială, pe lângă înalta poartă. 1903. Se naște la 27 august Valentina, singurul copil al Martei și al lui George Valentin Bibescu. Începe o corespondență asiduă cu Emanuel și Antoan Bibescu, verii soțului ei, care va continua până la moartea acestora. 1905. Călătorie în Persia cu mașina împreună cu soțul ei, Dimitrie Leonida și Emanuel Bibescu. Participă de asemenea și Claude Ané, ziarist și scriitor francez însărcinat de un ziar parizian să descrie drumul și întâmplările la care va asista. Marta cunoaște pe Maxim Gorki, care avea domiciliul forțat la Ialta. 1906. Marta îl cunoaște la Paris pe Marcel Proust. 1908. Apare la Paris cele opt paradise, prima carte a Martei Bibescu, primită cu elogii de scriitori și critica literară. 1909. Revenită la București, Marta face cunoștință cu prințul moștenitor al Germaniei, invitat în capitala României de principele Ferdinand, de care o va lega o îndelungată afecțiune. Marta și George vizitează la invitația prințului moștenitor Berlinul, Potsdam, Kiel și Weimar. Aflată la Paris, Marta întâlnește pe prințul Charles Louis de Beauvau-Craon, de care o va lega o lungă, chinuitoare și nefericită legătură sentimentală. Tot la Paris, Marta cunoaște pe abatele Munie, care va deveni confesorul și sfătuitorul ei cel mai important. Revenită pentru puțin timp la București, Marta primește împreună cu George pe Louis Blériot